Ja, facit av Lucia-firandet blev tydligen att det var ovanligt lugnt enligt dagspressen att döma. Vi ska höra lite mer om det vi har kallat hit eh, säsongarbetaren Lucifer Lindemann. välkommen. Har det varit en arbetsam dag och natt? Ja, det har varit så vanligt. Ja. Vad är det för säsong? i ja, ja. vad innebär det? Jag säger Lucia Nola. Jaha. Ja, ja, det är en kort säsong. en kort säsong, men man får ihop en hacka eller alla fall så man Ja, ja. men vad har du nu för erfarenheter av årets Lucia-firande då? Ja, kommer inte ihåg det riktigt, nej. men jag kan berätta... Ja, nej, ja jag har sina randiga skäl och rytiga orsaker Men jag kan ju berätta lite om de sedvänjor vi har hemma i mitt hem Ja ja, jag. Ja. du känner till en massa saker om Lucias förhistoria så jag kanske. Prata på bara ja. <laughs> ja nej, ja, jag ska berätta, det var Alltså vi hade ju lite speciellt hemma Det var ju ja. gamla sedvänjor i mitt det var Alltså på Lusea så skulle morsan väcka fastan tidigt ja Det gjorde hon varje morgon ja men eh, extra tidigt en kvart tidigare Kvart i nio skulle jag väcka så jag på Lycea morgon Hon sov aldrig, morsan sov aldrig Bara och gånger, gånger hon var sövd i samband med operationer och sådär ja Hon var rätt ofta opererad Fast han slängde saker på henne alltid, ja, då, ja. ofta. Ja, Den gång slängde han en trasig kuskenkorv, fastna i häcken så ska sönder hela stoffan hemma, Jag Fick inte på sig klänning, jag var tvungen operera. Då fick hon sova, det var väl två timmar nånting? Det var hon piggen. Piggen hela året, ja. Nej, men ska berätta om Lucia, hur det går till? Ja, det är det. till Ja, ja hon, har ju, hon är ju från småsam, för från upp håret en gång i samband med Lucia, men... Äm, Ja i alla fall Morsan går då, och Hon går kring i köket där Gör i ordning och Hon går lite snett med huvudet Hon har Klänningen upp också då, då. Ja, Så hon har overall alltid ja. Hon hade sin bludklänning det fick hon ha på Lucia Men den bland upp då Samtidigt med håret Det var ljusfest vi hade då ja. Annars går hon overall Jag hörde du sa det Skit i overall Ja, så går det snett med huvudet här. ja. Jag ser jävla lågt i taket i köket jag har gått där. I alla fall så statt hon en ljusstump i. Den var gick inte fall. I vanliga fall. Ja. i vanliga fall så har hon kallgråg men policien så är det varmgrag. Ja. Grägg. Ja. Vakna gubbhjävet så ja. Och så skön hon lysias. Nej, och gjort <jag> la. <löstning> ja, hon kan inte lysias, håll. Den blandar upp samtidigt med glädje. Det där pappret hon fick på syunda, det blandar också. Utan hon får säga, de lade, hey, he, Jo, de lade, hey. <löstning> ja, det la hela i, Jo, det la hela i. Här kommer oh, allison förråd. Ja, nej, nej. Ja, Då vaknade jag fast med ett skrik. <löstning> Han vaknade alltid vid ett skrig ja. Ja, Och sen var det dags för den heliga ritualen. Han skulle visa kartan Visa kartan? Ja det gjorde han alltid på Lucia ja, då då, va? Han var tatuerad över hela kroppen där <skratt> Med Italiens karta Lucia var från Italien va? Ja, <skratt> ja, ja. <skratt> Jag var, vad äh, heter det? Sicilien, va? ja. ja Stortorn var Cecilien <skratt> Fick vi se Han drog upp näten och trädade hit Och så var Brazil här. Skogarna, det var Alperna här och ja, så. Alltså. Och sen var det det lutande tornet i Pisa. Ja, ja, men, ja det var hela kartan jag. Sen ner av dem. Ja. ja, det, det, det jag uppe, de, de, de, de, de var härligt vackert. Ja. Sen sprang han upp på vinden och skrek Tänk på det här. Det gjorde han alltid. Ja, det är en gammal sed jag har haft i familjen. Jag också bara Lucia. Ja. ja. ja. ja. ja. Och har vi gått min farfar gjorde. Har gått i vår släkt ända sen 1971 <laughs> Ja, gammal steg. Sen så skulle vi göras rent alla barnen, ställde upp vi, vi tvättade oss aldrig Nej, vi hade ingen bark. Det hade pappa sålt som eh, Livbåt i Finlandsbåten Så alltså vi hade ja. Telefon hade vi Ja, hade vi. Avstängd Nej, fan, Det var en handdusch Men det visste vi inte då jag... Ja Ja så vi tvättades på det viset varje morgon, Med att vi ställdes upp Och så sköt fast han skiten av oss med en hagelbössa Ja, så var det, det Vad hårda papper Ja, det var verkligen hårda bud Nej, det var en sträng fastan man hade Sen dansade morsan och han tango hela förmiddagen. Ja, ja. sen fick vi gå lägga oss Godnatt